Jurnal de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! Bine v-am găsit! Locuitorii blocurilor din Timișoara, unde s-a făcut o substanță toxică, încep să se întoarcă acasă. Autoritățile dau asigurări că pericolul a trecut. Cazuri de difterie la granița cu Ucraina, medicii de familie cer ministerului să pornească rapid un program național de vaccinare. Raportul 10 august desecretizat...

Intervenția violentă a jandarmeriei a fost justificată prin mesaje de pe rețelele sociale. Cum pot interveni autoritățile locale în cazurile în care animale sălbatice se apropie de zonele locuite? Nu suntem Sandokan, nici Tarzan, se apără prefectul din Năsăud. Și Parlamentul European va vota noua Comisie Europeană săptămâna viitoare. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Mâine vremea se răcește, mai ales în Moldova, va ploua în sudul și centrul țării și local în est și în nord, în Carpații Meridional

și orientali vor predomina sorile. În restul zonei montane și pe arii mai restrânse în Moldova, estul Transilvaniei, nordul și centrul Munteniei și trecător în dealurile Olteniei vor fi precipitații mixte. Se va depune polei în est și la mun Maximele termice vor fi între minus 1 grad în Moldova și în jurul a 12 grade în Banat și Crișana. Mâine în capitală vremea se va răci maxima zilei 5-6 grade. Se va atinge în orele dimineții. Va fi vânt, va ploua iar spre

Seara vor fi condiții de lapoviță. Ascultați jurnalul de seară Europa FM.

De ratizarea mortală de la Timișoara, locatarii blocurilor unde s-au făcut intervenții cu o substanță toxică au început să revină în apartamente. Potrivit oficialităților, pericolul a trecut. Totuși, familiile care locuiesc în blocul în care trei persoane, doi copii și mama unuia dintre ei au murit, așteaptă încă igienizarea garsonierelor, transmite corespondentul Europa FM Dan Turcu. Specialiștii de contaminare nucleară, biologică și chimică ai Ministerului Apărării Naționale, veniți de la București pentru a verifica nivelul de toxicitate din cele două imobile, au dat asigurări

că nu mai există niciun pericol. Apoi reprezentanții Direcției de Sănătate Publică și-au dat și ei acordul și astfel i-s a permis oamenilor să revină în locuințele lor din cele două blocuri în care dezinsecția s-a făcut într-un singur apartament. Au fost 72 de ore în care oamenii au fost evacuați de două ori pentru că deși încă de marți seara s-a stabilit că nu mai este niciun pericol și izolarea blocului nu și mai are rostul, niciun membru al comitetului pentru situații de urgență nu a vrut să și asume să îi lase peste noapte să doarmă în locuințele lor

deși inițial același comitet hotărâse că oamenii pot să revină în apartamente În ceea ce privește locatarii din blocul de pe strada Miorița număr 8 acolo unde trei oameni au murit după acțiunea de deratizare și dezinsecție cu substanța toxică aceștia nu vor reveni în garsoniere deocamdată Autoritățile i-au cerut proprietarului blocului să facă o igienizare înainte să-i lasă pe oameni să revină în locuințe. I-au pus la dispoziție chiar o listă cu firmele care pot să facă igienizare. Nea mișoara Dan Turcu

de intoxicare a trecut și dezmint relatările potrivit cărora militarii care au intervenit în blocurile respective s-au simțit rău. Cu detalii, Anca Grădinaru.

Sub prefectul de Timiș, Daniel Francescu, a explicat că, pe lângă decontaminările de luni, specialiștii au revenit de două ori pentru a curăța încăperile afectate de deratizarea cu substanța toxică. Ultima dată s-au implicat și militari ai Ministerului Apărării. Este motivul pentru care oamenii au fost nevoiți să plece din nou, temporar, din camerele blocurilor, după ce inițial autoritățile i au lăsat să intre în locuințe. Nu au fost detectate substanțe periculoase. Astăzi, ca și măsură de prevenție, ca o măsură suplimentară.

Efectuăm încă o verificare urmând ca spațiile să fie decontaminate, igienizate și date în folosință locatarilor. Subprefectul de Timiș a explicat că polițiștii care au acționat în acest caz au ajuns la spital pentru verificări și nu pentru că ar fi fost contaminați. Ei sunt într-adevăr în mod preventiv, sunt la spital pentru un screening, dar nu, nu am informația că ar avea probleme de sănătate. Vă reamintim, trei persoane au decedat în urma deratizării cu insecticid, iar cel care am prăștiat substanță

să este arestat. Program național pentru vaccinarea împotriva difteriei, iată ce solicită Societatea Națională de Medicină a Familiei ca urmare a apariției unor cazuri de îmbolnăvire în Ucraina, în regiune aflată la granița cu România. Medicul Gindrovel Dumitra a spus la Europa FM că e doar o chestiune de timp până când vor apărea cazuri și în România.

Despre copii lucrurile sunt foarte clare. Orice părinte trebuie să știe în acest moment dacă și-a încheiat schema de vaccinare pentru copil, iar pentru persoanele adulte este posibil ca în ultimii 10 ani să fi primit un rapel de vaccin dipterotetanic. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat și are schema de vaccinare din copilărie, acea persoană nu se află la risc. Orice persoană care nu a primit un vaccin dipterotetanic în ultimii 10 ani poate să fie la risc. E probabil doar o problemă de timp

Difteria a fost eradicată în România în anii 80, însă este extrem de contagioasă. Difteria este o boală infecțioasă cu o rată de transmitere destul de înaltă. Microbul se localizează și produce primele leziuni la nivel faringian, se formează ceea ce se numește grupul difteric, prin care acea persoană pur și simplu nu poate să mai respire. Popular se numea și boala spânzuratului, în sensul că o persoană pur și simplu poate să moară asfixiată. Sursa o reprezintă o persoană bolnavă,

Ministerul Sănătății a cerut la începutul acestei luni direcțiilor de Sănătate Publică din Botoșani, Maramureș, Satu Mare, Suceava și Tulcea să intensifice activitățile de supraveghere a difteriei. Ascultați jurnalul de seară Europa FM.

Manifestația antiguvernamentală de pe 10 august anul trecut, violentă reprimată de jandarmerie, nu reprezenta un risc la adresa siguranței naționale. Datele serviciilor secrete nu indicau acest lucru, iar intervenția forțelor de ordine a fost justificată prin mesaje de perețelele sociale. Așa arată raportul desecretizat al jandarmeriei asupra acelor evenimente. Documentul a fost obținut de Digi24, care a făcut publice câteva concluzii. Sonia Teodoriu.

Raportul conține o derulare pe ore și minute a intervenției. Este menționat în document că au fost anumite situații punctuale în care nu s-a justificat folosirea forței de către anumiți jandarmi asupra protestatarilor pașnici. Acestea sunt verificate atât la nivel intern în jandarmerie, cât și de către procurori. Jandarmeria monitoriza încă din iunie anul trecut pregătirea protestelor, cu cât era mai aproape data de 10 august, cu atât mesajele incitau mai tare la violență și la acțiuni radicale.

Unii dintre manifestanți vorbeau chiar de o revoluție. Acest tip de mesaje ar fi motivul pentru care jandarmeria s-a pregătit pentru posibilitatea ca protestul să escaladeze. Cu toate acestea, informările de la serviciile secrete nu indicau că evenimentul ar putea fi un risc la adresa Securității Naționale. În document se menționează că intervenția în forță a fost autorizată legal și administrativ, pentru că, dintr-o manifestare pașnică și civilizată, evenimentul a devenit violent

punea în pericol iminent sănătatea forțelor de ordine. Un alt motiv al intervenției în forță ar fi faptul că s-a observat că o armă de foc din dotarea personalului de intervenție a fost sustrasă. Tensiune la Ministerul de Interne, ministrul Marcel Vela i-a avertizat pe prefect să fie la posturi duminică la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. S-a referit în mod direct la doamna prefect din Arad, Florentina Horgea, care și-a luat concediu medical la primul tur pe 10 noiembrie.

Să nu mai avem situații premergătoare turului 2, așa cum am avut situații neplăcute premergătoare turului 1, în niciun județ să se întâmple ce s-a întâmplat în Arad, adică să se depună armele sau să se fugă din linia frontului. Trebuie să găsim resurse ca să stăm cu toții pe baricade, să fim demni, să ne implicăm maxim.

Florentina Horgea a replicat aproape imediat. V-aș ruga, dacă se poate, domnule ministru, să nu mai aruncați cu noroi în Arad. Dacă dumneavoastră considerați că atent este un act de nedemnitate, vă rog frumos să vă adresați direct la mine sau la domnul prefect, nu la întreaga echipă care a muncit aici, în Arad. Vă mulțumesc, domnule ministru. Doar am constatat că virusul din Arad atacă într-un mod ciudat doar conducerea prefecturii.

Și era doar o miroză. Și vă rog să mă credeți că am vorbit cu prefecți răciți copză, care au stat pe baricade.

O altă chestiune abordată în videoconferința cu prefecție a fost moartea în Harghita a unui urs lovit de mașină care a fost lăsat să agonizeze vreme de 18 ore. În urma celor întâmplate, prefectul a fost demis. Colegul din bistrița Năsăud al prefectului din Harghita, Ovidiu Victor Frenț, a cerut la rândul său să fie dat afară, ceea ce a adus la un nou dialog încordat cu ministrul Vela. Vă spun în această situație în care suntem noi astăzi,

Nimeni nu se poate apropia de un urs rănit fără să-și să pericliteze viața și așa cum este acum, un mediu veterinar sau un asistent veterinar nu poate să se apropie de un urs rănit. Doar dacă ne transformăm noi prefecții în, știu, în Sandocan sau în Tarzan și ne luăm această sarcină să tranquilizăm ursul. Aveți perfectă dreptate, legislația este neclară și avem un proiect de lege

cu privire la îmbunătățirea ei. Nu trebuie să fiți nici sandocan, nici tarzan. Important e să respectăm legea și să fie lucruri foarte clare.

O nouă scădere a leului și un nou record negativ pentru moneda națională, BNR a stabilit astăzi un curs de referință de peste 4 lei și 78 de bani pentru un euro. Deprecierea față de ședința precedentă este de 0,07%. Conducerea Băncii Naționale explica de curând că deprecierea leului se explică prin importurile în creștere din ultima vreme, dar dă de asigurări că nu ar fi motive de îngrijorare. Experții în fiscalitate consultați de Europa FM au afirmat însă că e de așteptat ca mâncarea din import să se scumpească în perioada următoare.

Parlamentul European va vota noua Comisie Europeană săptămâna viitoare. Decizia s-a luat în cadrul conferinței președinților, care a autorizat, de asemenea, publicarea scrisorilor de evaluare, inclusiv cea a Dinei Vălean. Situația comisarului britanic nu e încă limpede. Uniunea așteaptă mâine un răspuns de la Londra, amenințată cu posibile sancțiuni în cazul în care nu propune un comisar. Iorgu și Un vot în plen pentru noul executiv european va avea loc miercurea viitoare la prânz, după ce președinta aleasă Ursula Von

Underlain va prezenta Colegiul Comisarilor și programul acestora în plenul de la Strasbourg. Noua comisie va începe lucrul cu o lună întârziere, după ce propunerile inițiale pentru funcția de comisar european ale României, Ungariei și Franței au fost respinse în diverse etape ale audierilor. Din partea României, Adina Vălean va ocupa poziția de comisar al transporturilor.

Adina Vălean a răspuns satisfăcător la întrebările adresate la audierile parlamentare și poate îndeplini sarcinile de Comisar European pentru Transporturi, așa arată raportul final de evaluare prezentat de legislativul Uniunii Europene. Ea și-a asumat că va reduce treptat emisiile de dioxid de carbon din economia europeană până în anul 2050, va îmbunătăți condițiile de lucru și va promova măsuri pentru ca mai multe femei să lucreze în domeniul transporturilor.

Probleme pentru Google și Samsung, o companie specializată în securitate cibernetică a descoperit vulnerabilități în aplicațiile de cameră video dezvoltate de cei doi giganți IT. Hackării ar putea să-i spioneze pe utilizatorii de dispozitive mobile, după cum explică Mihai Bucureșteanu. Vulnerabilitatea afectează pe cei care au descărcat o aplicație periculoasă din magazinul virtual Google Play. Specialiștii spun că aceasta este deghizată în altceva precum o aplicație meteo sau o aplicație pentru selfie-uri. După ce este instalată, aplicația le-ar permite hackerii

să controleze camera telefonului pentru a fotografia, filma sau înregistra audio. Mai mult, atacatorii pot obține coordonatele geografice exacte ale victimelor. Google și Samsung au anunțat că știau de această vulnerabilitate și că o vor rezolva printr-o actualizare a sistemului de operare, care va fi disponibilă în următoarea perioadă. Sport acum, Tudor Ciurescu.

Cum găsit, Federația Română de Fotbal a anunțat oficial despărțirea de selecționerul Cosmin Contra. Forul condus de Răzvan Burleanu îi mulțumește tehnicianului și prezintă bilanțul său în cele 24 de partide oficiale în care s-a aflat pe banca tricolorilor. 13 victorii, 6 egaluri și 5 înfrângeri. FRF subliniază că fostul selecționer a avut un golaveraj pozitiv în aceste meciuri. Totodată, în mandatul lui Contra au debutat la Națională 20 de jucători, dintre care mai mult de jumătate tineri sau foarte tineri. Amintim Cosmin Contra al cărui mandat

expira în luna decembrie și a anunțat demisia după dubla cu Suedia și Spania, în urma căreia România arata calificarea la Euro 2020 prin intermediul preliminarilor. Tricolorii mai pot obține biletele pentru turneul final ce va fi găzduit anul viitor, inclusiv de București, în luna martie, în play-off-ul Liginațiunilor.

Contra a vorbit astăzi despre experiența ca selecționer în presa din Spania. Într-un interviu pentru Radio Marca, iar s-a declarat mulțumit de mandatul său, cu excepția partidelor cu Suedia și Spania. Contra spune că i s-a cerut să promoveze tineri la prima reprezentativă, iar mișcarea nu s-a dovedit a fi una reușită. Fostul tehnician al tricolorilor a reamintit că a preluat Națională într-un moment dificil după plecarea lui Christoph Daum și a ținut să sublinieze că a luat echipa de pe locul 47 mondial și a lăsat-o pe 29.

În altă ordine de idei, echipa națională de fotbal va juca din nou cu porțile închise posibil chiar mai multe meciuri. Așa cum era de așteptat, UEFA a deschis o anchetă disciplinară pentru incidentele de la meciul împotriva suedezilor, după ce în tribunele arenei naționale s-au aprins torțe. A fost și momentul când arbitrul a oprit jocul după ce un jucător al Suediei s-a plâns că ar fi fost ținta unor scandări rasiste. Verdictul UEFA va fi anunțat la 12 decembrie. Naționala României va fi tratată ca recidivistă după ce a mai fost sancționată pentru incidentele de la dubla cu Malta și Spania.

Federația Română de Handbal oferă explicații în cazul jucătoarelor de la Corona Brașov lăsate acasă înaintea Campionatului Mondial din cauza unor suspiciuni de dopaj. Președintele forului Alexandru Dedu spune că până la pronunțarea unui verdict, cele patru jucătoare sunt nevinovate, însă naționala nu putea risca să le aibă în lot la turneul final din Japonia. Dedu subliniază că forul pe care îl conduce se confruntă pentru prima oară cu un astfel de caz. Bianca Bazaliu, Cristina Lazlu, Eliza Buceschi și Daria Bucur nu au mai făcut deplasarea la Mondial după ce Federația de Handbal a fost

anunțată că jucătoarele echipei Corona Brașov au fost supuse unei terapii cu laser intravenos, o procedură de recuperare interzisă de Agenția Mondială antidoping. Turneul final din Japonia debutează la 30 noiembrie, iar România va juca în grupă cu Spania, Ungaria, Muntenegru, Senegal și Kazahstan. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe piața victoriei astăzi cu Moise Guran.

Wow, ți-ai luat mașină nouă? Nu încă. O testez? Da, te-am văzut și ieri cu ea. E nou, Opel Astra. Îl poți testa pentru două zile. N-ai aflat? Acceptă provocarea Test Drive 48 de ore de la Opel și bucură-te de cel mai eficient model Astra din toate timpurile. Înscrie-te acum la dealerul preferat. Ofertă valabilă pentru persoane juridice în perioada 15 noiembrie-15 decembrie. Detalii la distribuitorii Opel sau pe opel.ro.

Vremea este schimbătoare Îmbracă-te chic, chiar dacă afară este cald sau rece Intră acum pe bompri.ro și plasează o comandă Ai livrarea gratuită direct la tine acasă pentru toate comenzile de peste 99 de ron Bompri, it's me Se spune că o călătorie de 1000 de mile începe cu un pas Iar când primul pas e ușor, experiențele plăcute vin și mai ușor

Vină la Dacia Service până pe 20 decembrie 2019 și la achiziția unei baterii de origine primești montajul gratuit. În plus îți oferim cadou și un kit multifuncțional de iarnă, fără griji. Oferta ofertă supusă unor condiții. Detalii la reparatorii autorizați Dacia participanți la campanie și pe dacia.ro

Legeri prezidențiale la Europa FM. Piața Victoriei. La Europa FM. Bună seara, doamnelor și domnilor, numele meu este Mai Siguran. Bine v-am găsit la Piața Victoriei. O emisiune neelectorală, dar dăm aceste spoturi ca să fie fericit Consiliul Național al Audiovizualului.

Uh, invitatul meu din această seară este domnul Dan Barna, fost candidat la alegerile prezidențiale Te și tări să spunem spun fost candidat dar Bună seara, ascultatorilor! Deci, mă obligă să dau alegeri prezidențiale, chiar dacă această emisiune nu este electorală în mod evident, dumneavoastră nemai având calitatea de candidat și am vorbit înainte nu veți îndemna lumea să voteze pe nimeni Această emisiune este una politică și vreau să vorbim despre USR

Tocmai ați primit o reconfirmare pentru postul de președinte al USR. Să zic felicitări? Da, ajută întotdeauna. E, era necesar să trecem mai departe de, de rezultatul acesta de la, Europarlament, de la prezidențiale, rezultat de la care am avut, că de fapt asta a fost problemat de fond, așteptări mai mari decât, decât s-a dovedit realitatea. Și din perspectiva aceasta

varianta pe care am considerat-o legitimă și morală, tocmai în contextul acelor așteptări neatinse, a fost să întreb pe colegii mei dacă doresc să continui sau să fac un pas în lateral și să încercăm o altă variantă de leadership. Decizia colegilor mei a fost una, spune eu, majoritară, 75% din cei care și-au exprimat votul, spunând că nu e cazul să-mi dau demisia și, de fapt, mesajul pe care eu l-am înțeles este acela că așteptarea lor, pentru că a fost cu

o mie de voturi, mai mult decât am primit când am fost ales președinte acum câteva luni. Dar mai puțin din jumătate de numărul a, total de voturi la fost de membri. Atunci, deci nu, da, asta e o, o altă întrebare. De... Câți membri are de fapt USR și de ce nu votează decât jumătate dintre ei, deși aveți pentru că ne -am vot extins, electronic? Pentru că am ieșit din logica aceea de partid super urban, de urban educat, de oraș dezvoltate. Suntem prezenți în număr semnificativ și în mediul rural și acolo

mail-ul, votul electronic e mai, să spun, pătrunde mai greu. Adică jumătate dintre membrii USRN nu au e-mail? Nu au. Au e-mail cu toții, dar na, e o decizie a fiecăruia dintre ei, doar că na, utilizarea mail-ului, știți că mulți oameni au mail, dar îl folosesc folosesc dată la trei luni când caută o vacanță sau primesc un bilet de

la teatru sau cumva. Dar nu este nu, nu neapărat motivul. A fost o prezență de 55%, e cam așa a fost și, la, și în partea cealaltă la legile anterioare. Deci, aici nu, nu văd o problemă dincolo de, de mesaj pe care l-au transmis, pentru că miza sau care e mesaj? mesajul este acela că așteptarea este să începem să ne pregătim pentru locale și așteptarea este să strângem rândurile și să învățăm ce e de învățat din această experiență, pe care o consideră importantă importantă, pentru că a fost.

Cea mai complexă campanie prin care a trecut acest partid și această alianță și din perspectiva asta chiar am avut și ieri și în zile anterioare și o să mai avem și la comitetul politic de la sfârșitul acestei luni pe 30 o analiză a acestei campanii și a plusurilor, multe,